Ogoita bederatzigarren edizioa da, International Cheese Festival. Ogena, artzaigazte elkarteak eta enpresa ingles batek antolatzen dute aurten gasnaren jaialdi hau eta gasnen arteko lehiaketa. Oskia, iaben, gertakariaren komunikazio arduraduna da, ekspikatzen digu, zergaitik gaitik inglesek eskalegian egina izan duten aurtengo edizioa. Man ikuste un inglesek... Ke esentziaren bilari zirela, nola baite benetan eh beste modu baten, modu benetan eh art, artizau baten ikusten e, e, horren bilari zian eta bueno, iritsi ziran e, Donostira, hartzegastako e, elkarteko artzainek eh bueno, nola bait eh ni guzte beraiekin egontziranean transmitu esentzia hori eta bueno, hainbat lan egin ondoren, orain dela ja 2 urte esan dute berera bakia zala donosti etortzea. Baina, bueno, ba, iruditzen zaigul, hartzaiek, e, bueno, egunero, bereguneroko e, e bizitzan bertan ari direla, euskal herrian ari direla, baina geroz eta gehiago nazioarterako arterako begira da horrekin ari dira, ari dira beraien produktuak kanpoan saltzen, eta hori iruditzen e, zitzaien, bueno, aukera, zoragarri bat, ba benetan munduan kokatzeko gure hartzen gintza. Bai, azken finean, da modu bat hartzaia modu oso profesionaldean ikusteko, bere lana e, bisibilizatzeko. Ez bakarrik bertan, baita munduan zehar ere, da aukera ezinobe bat, bai, benetan balioan jartzeko azkenen gure hartzaiek egiten duten lana. Bueno, zifra batzuk, e, irumila honda berrogeitama argazta bos kontinentetik, gutxura bera berrogei e, nazioarteko herri diferente egongo dira ordezkatuta. Dakagu gaztamarket bat hau bai dalaen oso gutxitan munduan zaregindan gauza bat, dala ez ne lanean ari den e, produktore txikien e, gazta market bat. Eta azken finean, jaialdi honek izan nahi duena da txikiantzako produktore txikiarentzako erakusleio bat. Beio etxeleku agur zuzendaria da bere gasnak bi urtez irabazi dute txapelketa beste produktu guzien artean, aurten zertan den galdegin jogu eta irabaztearen eragin baiko ere aipatzen digu. Esperantza bat biztan da, konkurtsu batean beti presentatzen girelarik irabazte da, baina badakigu ere 2000 gasnaren artean gauza oso-oso zaila izango dela. Idikidizkigu merkatu behir batzu munduan zehar, ingles anglo mundu hortan eh, handizki. Baina ere, frantzian, eh, gure irudia azkartu du, hobetu du, beti karitatearen bidetik segit, nahi, segitu nahi ukandugu, eta holako ezagupen ofizial batek eh, garantzia asko badauka, zeren eh, maiten duk redibilitatea egiten dugun lanari. Eta ere, uste dut, eragin eh, baiko gaukanduela, oso irratiz ormarka osoarentzat eh, zeren eh, gure titulari esker, Euskal Gana ezagutua izan da munduan zehar eta hemengo hartzaien lana ere ezagutua izan da eta horrek hainiekagi du pentsatzen dut zail uh, guziari, ardi ezne zail guziari. Arardien uh, beretisitasuna eta hartzaainen berezitasuna, Zez gauza gauza azkar eta berezi bat da. Uh, Pentsatzen dut bereziki hartzainxo eta bar behar, uh, egin arditropaz bakerrik direnak eta egin jabetasuna arditropan zentratua dena. Hori gauza zinez berezibet dugu Euskal Herri honetan. Oso kuriosoa mundu kapitalista globalizatu honetan. Eta lan egiteko molde horiek, bizi molde horiek ezagutuak e entzunak, jastatuak izan diten egin gazten bidez, gauza ikaragarria da Euskal Gaztarentzat.